دا دوستای چاغاسو د پیغمبر راز فاش کولم وقد كفروا بما جاءكم من الحق اذ د دې نه لا تتاخذو عدوي د بایکاټ پینځو جهاد ذکر کیږي حضرت شیخ و فرمایل نور الله مرقده لا تتاخذو عدوي کافر سرا دوستي مکوئم کافر سره دوستي مکه ویزه کار وقد کفرو بما جاءكم من الحکیم چاغه انکار کردې داغه پیغام نام جاءکم چراغ لتاستو من الحق دا حقنا چا قران دی صدا قد پیغمبر علی السلام دی دوی موجی ذکر کئ چې دشمن سره الله فرمای زما او خپل دشمن سره دوستی مکه ویزه کا يخرجون الرسول واياكم دي اباسي پیغمبر لرام واياكم او تاسلرهم نو <تصف> هغه اخرجه از شیخ بفرمایل چې اخرج ذکر نه وکه دګه چې مخيو باسلو فرمای يخرجون يعني مطلب دا چې د غيب په زونه کې او سم تاس ته دمرا حسد او بغض پروت دي چکې چاره اوسم د باندې وس برشینو بیا م دي اباسی یخرجون الرسول و اياكم اباسی د پیغمبر لرام و اياكم او تاسلرام ان تؤمنو بالله ربكم دې دې پارچ تاسو ایمان راوړل دې د الله پتو هی باندې ربكم چې تاسو رب دې دا ان تعلیلی اده ایلی ان تؤمنو دوی عباسی پیغمبر لرا او تاسو لرا دیده پارا چه تاسو ایمان رڑلی دا په پا باندې ان این کن تم خرجتم جهادن که چر تاسو زی جهادن جهاد جہاد که ان کی فی سبیلی زما پلارکی وابتغا امروزاتی اولی پا دا تلاج رضا منتی زما راسو وزای د جهاد په راه دی باندې یا زم ما درزه حاصلو په راه دی باندې نوادر شیخ القران نوّر الله مرقده وبرد الله مجعه وبفرمایله چې دلته جزا مقدره ده اغه ان کنتم خرجتم جهاداً فی سبیلی و ابتغاء امرزاتی کی او تاسو jihad کوونکی زما په لار کې یا لپاد تلاش حاصلولو رضا زما نو لا تتخذو عدوی اولیاء مبياتما دشمنانو سره دوستی مکووي زما دشمن لا دوست مگر زوان توسرون اليهم بالمودام توسرون اليهم تاسو خوشاليږئ aghi taraf taam tusiruna nub gardaita so sai sha aghi taraf ta bil muwaddati pa muhabbat salam hada shekh bo farmail ke ya khuda badal da tulquna de sai sha chita so ghurza wai aghi taraf ta muhabbat tusiruna ilaihim bil muwadda chita so khushali وَمَحَبَّتَ سَرَام يَا أَنْتُمْ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ اللَّهُ فَرْمَاي زپو يم پا <پاغص> سبان دي چيتا سو پټوي وَمَا <أعلنتم> او پا سبان دي چيتا سو ښکارا کوي وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ چا <شا> چوک <جو> دتا سندا کار فَقَدْ زَلَّ سَوَاءَ <السبيل> یقینندې گمراه شد سمیلار نه هغه برابرې لارنه یعنی چې دشمن د الله سره کافر سره مشرک سره دوستی وکړه الله فرمای فقط ذل سوا السبيل ان یسقفوکم یکون علیکم یکون لکم عدا او د دې نه درمه وجزیکر کېږي لاته تخی زووادووي وادو وکوم اولییا الله فرما زما دشمن سره خپل دشمن سره دوې م کوان ځکه یا کافوم کې چرې دوی زورا ورشي پتا دی کې د دوی وس پتا بر شو زورا ورشل په تاسو باې یکوو نو لکوم عادان نوشی به دوی دشمنان دیوتا سره دشمنی کوي نو کې چره دی اغې وس برشه نو اغيستا له راز نه ساتیا اغي تا تخپل راز نه خيام متول خيام و يبستو اليكوم بايديهم والسنتهم سلورم التهم تاسو جما خپل دشمن سره دوستي مکوې دی کا و يبستو اليكوم وګډي دوی تاسو طرف ای دی اکم اخپل لاسونام و السنتهم او اخپل جبی بسوئی پا بدی بنا سرام دی هر وقت تا تا تکلیف رسولو اوستاد برنامولو کوشش گئیم خلی سر الزامات لگی تاباندیم و لو تکفرون بینزم و جزی او و دوم او دوی خقی دا خبر اللہو تک فرون چی تاسو کفر و قیام دویش تاسو بحالت دا ایمان باندې خوشحاله ندی لن تنفاکم ارحمکم ولا اولادوکم جی دیده دی پارا خط لگلی او چی حالت زمان رشتی داران دی زمان سا اموال دی چی اغیت اغی نقصانو نرسی نو الله فرمائی لنتن فکوم اررحموکم هرګز نف نشره کولی تاام اررحکم هغه خپلو ستاسوو پردارې ستاسو, ستاسو وله او لا او دو کوم او نه اولاتستاسوو چې هغه اولات او رشتداریانې تاسو تهسو فده نشره کولی د تاسووللی د الله دشمن سره بیا دوستی کوئ یوم القیامتی پا غرز دا قیامت اوز دا یوم القیامت اوز دا یوم القیامت اوز شیخ القرآن نور اللہ مرکدو فرمائل دا معانق دا سمطلب چی یوم القیامت لن تنفاکم ارحامکم سرم تعلق دے یعنی ہرگز فائدہ نشیراکولتا استا استا استا سرشتی داری اوستاسو اولاد یوم القیامت پرد قیامت یاد منصوب دیو پار او متعلق سردی یفصلو سردی یفصلو بینکم فی صلبو کی اللہ اوستاسو پمیش کی پرد قیامت واللہ بیما تعملون بصیر الله رب العزت پاغماله باندې چې تاسو کوي بصیر للدن کې دې قد كانت لكم اسوه حسنه مکه ایتونه مبارکه اعلان د تباعد او شو چې لا تتخذوا اعدو و واكم اولیاء نو اس دلته ذکر کوي مثال د بعده پواکی د حضرتی ابراہیم علیہ السلام اگرہ ابراہیم علیہ السلام سنگا اخپل کم نا اعلان دا براعت اکم لیواجی دا کفر دا اغینا چاگی پا کفر باندک لکو قد کانت لکم اسوات حسنا یکینا تاوز دی پارا خستان موندام في ابراهيم ابيراهيم عليه السلام والذين معه او پداک سنکه چې ابراهيم عليه السلام سره و قالو قالوا لقومهم کله چې وې د خپل اننا براء منكم یقینا منغا بيزار یو د تاسو نام ومم ما تعبدون من دون الله او ذا هغه ما بودانه باطلونا تا بدون من دون الله چې تاسو د چا عبادت کوئ د الله نه بغیر کفرنا بكم پروا نکو موږ استاسو حد شیخ القرآن نور الله مرقدهو فرمای کفرنا <coughs> بكم کې کناید ادمه پروا نا چې موږ استاسو هیڅ پروا نه کوو تاسو هیز حاج او ضرورتنیشته د کافر نه ب کوم دا ب نه نهوب نه کومل عداوتول او دا او کاره زمونږ او ستاسو په میز کې عداوت دشمنېول با او او کې نیم دا بغز او دشمنې زمون په میز کې بهوي حته تؤمنو بالله ووحده تر دې جتا سو ایمان راړی د الله په توحید باندې وحدہ پداسه حال کی چې منفرد وګڼی تاسو الله لرا د شریکانو نا وحده پداسه حال کی چې تاسو الله لا منفرد وګڼی د شریکانو نام الا قول ابراهیم علی ابیه دا استثناء د سنادا د هاغک حضرت اصواتن حسن فی ابراہیم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا تمام اقوالو کی پا فالو کی تاصل خستن مندہ سوا دا خبر دا ابراہیم دا دی خبر نام لی ابیه چپلار تیویلولا استغفرن لکا چیزا بتا دی پارا بخانا گوڑا پا دی که دا ابراہیم اتباہ نشتا دی حضرت شیخ با فرمائلہ نور الله مرقده جې تدې زه نه مقامه فضیلت محمد صلى الله عليه وسلم هغه ثابت شه دغه چې کلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك رضي اسوه حسنه د کیسه مستثنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه البته مستثنا نشته او د ابراهيم عليه السلام په یو خبره کې سره استناد چې هغه خپل پللار له څخه کډوا دعا استغفار کړو الا قول ابراهيم سوا دا وینا د ابراهيم عليه السلام نه لئ ابي هي چې کم پلپلار لپاره کډو لا استغفرن لكا چې خامخادو بخنه غوړم تا دې پاره وما املك لك من الله من شيء وما املك لك ذاتتمدى کولی مستثناده صحیحشه <coughs> بعد مبتدیین حضرت شیخ وفرمایل چې د دې استدلال کوي چې دا دوه استثناګان وي یو لا استغفرن لكا او دیم و ما املک لک من اللہ من شئین دا دو اقوال سدی مستثنا دی لا استغفرن لکا دیکی و اتباع نی او دارنکی و ما املک لک من اللہ من شئین سیش ہے <تصفح> لیکن دا ما و ما املک لک من اللہ من شئین دا تتمدہ اگا قول مستثنا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام اغفل بلار تویلولا استغفرنا لك ذخبر الله نتا د پاره بخنه غواړه ما وما املک لك من الله من شيءنا د دین علاوه زما هیڅ اختیار نشته وما املک لك او اختیار ملرم ز طالبارام من الله ده الله نا من شيء ان زربرا ربنا عليك توکلنا او تاسو ربنا علی کا توکلنا رب زمون پتا باندی زمون اعتماد بروس دام و ایلی کا انابنا اوستای طرف تا مونگ را گرزوم و ایلی کا المصیر اوستا طرف تا ورگرزی دلیم ربنا لا تجعلنا فتنتا ای رب زمونگ لا تجعلنا فتنتا مگر دوتا مونگ زائد ازمائش امتحان چدا کفار پا منگ باندی ازمائشتو نو قیام اخفل اصلحی پاغا پا منگ باندی ازمائیوئی چیدی سر سمرتبائی کی کمزی پوری چرنو نقصانات کئی ربنا لا تجعلنا فدنتا للذین کفرو اے رب زمونگا مگر زمونگا زائدہ ازمائش للذین کفرو لپادا کسانو چچا کفر کردیم واغفر لنا ربنا او با خیمونگ دی پارا اے رب زمونگا او با خیمونگ لیا اے رب زمونگ اینکا انتا العزیز الحکیم بشکتی العزیز رواره الحکیم اطیح حکمتنوالای لکد کان لکم فیهم اسوات حسنا یکیناً تاز پارا پا دی کیا حسنا یوخستن لیمن لپ دغه چاکانه یروجل الله اول یو ملاخرم چاغې امید لري ااکې د لري د الله سره د میلام ول یو ملاخه او دضا لیمنکانه يرج الله پ دغه چا چاغې ې د لري دسه د الله باندې د الله د وحدانیت ول یو مل اخه او پره داخهدم ومن يتول الله اور چاچی دوست یو کړه نو فین الله هو الغنی الحمیدام الله به پروا स्टाइल شی و دې صلی الله ایج عل بینکم هسه <حس> سنیده سورتا او کې ذکر د امورې ضروریه او دار انکی بشارت لپاره د مؤمنینوم فی حق اقاربهم دی هغه د رشتہدارانو په حقوقو باره کې او بیا ذکر د دو قسمو د مشرکانو جره کم یو یو مهاجرین یو مجادلین اگر جاری سرا احتشیدیا نو چې چا سرا احتشید نو خیر ده اغه سرا حسن سلوک دنیوی حسن سلوک ور سره وکئ او چې څوک مجادله دي تاسو سره جګړه کوون کې تا تاسو د مکه نو باسون کې دي هغه سره دوستی مکو وا هغه سره نرمي مکو وا عس الله ايج عل بينکم کریم د الله اوګر زئی بينکم تاسو پمیش کې او بين اللذین اپم درش دارانو آ د تممن هم موده تاسو ور سره دشمنې کړی دا د موده ا جاله سره قریبه ده چې الله بګ ستاسو او ستاسو استدارانو چې تاسو سره دشمنې کده څ وګرد مو د والله محبتته والله قادر دی والله غفور الرحیم فور رارحم او الله بخون کې میربان زاد دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا نكم في الدين قانون اول برائے قسم اول د مشرکانو قانون اول لپاره د مشرکین چې هغه موحدین دین صحیح یعنی هغه رشتہ دار مشرکم چې تا سرج جنکای ستا خلاف تعاون چا سره نه کوي استاد اخراج کوشش نه کوي نو انت بروهم وتقسيتو اليهم نو غسر دنیاوي حسني سلوکو کا صحیحا لا ينهاكم الله عن الذين نمنك الله تاسوم دا کسان لم یقاتلوکم چاږي تا سره نه جنگيږي فالدينه په دین ام يخورجوم من دیار کوم او هغوی نوباې تاسو لرا د کورنوستاسو نام نوس نه من کو توبرروم چې تاسو غوی سره هم دردیو کي اوس سلوک دنیبي کیا تو کوته ليهم او تاسو ان صاف کې اوغوی سرام. ان الله يحب المقتصدين बेशक الله منکی انصاف قانون کو سرام انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دا دتم قانون لپاره دا د قسم د مشرقینو چې هغه مجادلین دي ستا هغه رشتہ دار مشرکو ستا خلاف جنگیږي ستا خلاف چې نو معاونت د بل کوي دارن دارنګسته خلاف له اخراج چرې وسکه کوششونه کوي نو اغلبره دوستي مکو ام انما ينهاكم الله عن الذين يكنن الله منكي تاسو عن الذين دا کسانا قاتلوكم جری جنگی کی تاسو راف د دین په دین کېم من دیارکم او باسي تاسو را د کورونو تاسو نام و هرروله اخراج کوم او امداد کوي د هو کاافرانو صیشه حالله اخراج کوم پهلو ستاسو باديی و هررو والله اخراج کوم امداد کوي دغ کاافرانو صی امداد کوي د کاافرانو حالله اخراج انت ولهم ينهاكم شرط تعلق ته صحیحش انما ينهاكم الله الا من كايتاسو دداسي قسم خلق د دوستينا انت ولهم چيتاسو اغي سر دوستيو کوي صحیحش ومن يتولهم چا چي سر دوستيو کڑا فاولا یکه همظالمون وزا کسان دیدی ظالمان یا ایوها الذین آمنوا اذا جاؤکم المؤمنات دوی مقاعدہ اولا قاعدہ ذکرش للا تتخذوا بی وعدو بی وعدوکم اولیاء اوز دوی مقاعدہ ذکر کی گی لپا مؤمنین او پا دیکی شپک اخکامات ذکر کی گی یا عزت شیخ بکلا فرمائید <تصح> چې دا دوی من قیده د دا مؤمنانو دا قیده مشتمل پشپکو قیده نور دا فمتحنوهن ولا ترجعوهن نام لا هن حل لهم ولا هم يحلونا ولا جن و ما انفقو یا ایوها الذین آمنو اے ایمان زاج او کو مؤات کله چې را شي تاسو خته مؤمنې خم هجرت کوون کې فتحو نه تاسو دهغوی امتحان و حکوم رالی کې چې د مشرقیو طرف نه یو خ یو زنانه راشي هجرت او کی اور ایمانی ای قبول کردی بیا نو تاسو دی آگی ایمان معلوم گئی امتحان واقعی واقعی د ایمان دی وجی راغ او کنال تا پیس نور ظلمونا وغیرہ کدل یا نور سے کڑی دی او اگی دی وجی آگی لاکعی پر خدر راغ اللہ ہاں که اگی ایمان دی وجی راغ لیا پلا ترجیو نیل کفار بیائی کفارو تمہا واپس کوایا زکا چې دا مومن اوسو دا کافرو کافر دی پارا جایز ندا او نا اغا کافران دوی دی پارا جایز دی دویم حکم ورسرا بل ہاں کستاسو پا نکا کیم سک مشرکوی نو آغا لیرے کئی مشرک اخپل نکا کې میسا روئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاد دو خضی چیرنو گا رخصت اکڑے پری خرلی يا أي هل الذي نه آمواي ایمان والو إذااج کومل مؤمناتو کل چې راشي تا ختا ممني خذممهاجرات حجرت کوون کې فمتههننوهن نتاسو امتحان واقي دورري خطب فرما الله تاسو تحان وختلی وا ک دووي دله د توحید کلیمې شهت کوی <coughs> الله ته خپته ده الله اعدمو بی ایمانې هن نام الله خپې د په حال د ایمان د دوی باندې لیکن تاسو اخپله تسلیو کوي فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّا مُؤْمِنَاتٍ کِ چَلِ تَعْسُو مَعْدُمْ كَيْ دُوِلَرَا مُؤْمِنَاتٍ چِدَا مُؤْمِنِ دِي نُفَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْقُفَارِ دوئم حُکم امتحان نا بعد معلومش لاتا تا چِدَا خواكی مُؤْمِنِ دا, خوا دا لِوَجِدَ ایمان نا دارو الحرب نا دارو الاسلام ترالا نو اُس فلا ترجعوهن الى الکفار مواپس کوی تا سودا کافرانو تا ذیکا دریم حکم الله هنل لهم دا مومن حدی حلال الندی دی کافر لرا ولا هم او ندا کافر یحلون لهن دی حلال دی لپا دی مومن وَاٰتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا اسکه دې مؤمنې ځان سره د کافر خاون سمال راړلې وي مہر نه الیاه صحیح نو تاسو دې هغه مال اږي تواپس کړي لکه دا خزي ما واپس کوي وَاٰتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا اور تاسو هغه انفکو چی دی خرج کڑی پا خپلو خضو باندی ولا جناحا لیکم انتن کی ہو هنم اس حص حرج نشتے پا تاسو باندی انتن کی ہو هنم چی تاسو نکا اتڑی دی خضو سرا ازا آتیتمو هنم اجورا هنم چی کلا تاسو ورکی دیتا محرون ددی نکا اوکی لیکن داسی پا مفتکی نا بلکه کہ ما اور کولیشن وی اوسر نکاو تڑا ولا تم سکو بعسم القوافر پنجم حکم قاعده دوم کی ولا تم سکو بعسم القوافري او می سار وئی تاسو نکاگانو کی دی کافیرو خذو لرام صحیح شو می سار وئی پنی کاگانو کی کافیرو خذو لرام واسالو ما انفقتم او تاسو واخلی د دوی نه مطالبه کوي د هغه معلوو انکو چې تاسو په دوی باندې خرج کرددي ول یس اللوما انفکو او هغې مطالبه کې دغ معو چې هغې خرج کړي دی, دی یعنی کې یو مشره د تا نه لاړه دارو حرب ته ستا مال یو سرنوته خپل د مال مطالبه کو نه او کې هلته نه یو مومن راله. او حقې مال راړه ځان سره د کافر هغه مطالبه